Allah Sharip, al Shaykh Ibrahim al Bayji, fahimahul Allah Taala, wanafana b'ulumhi f'da'rin, Sambungnya uh, matanya An diddinau syibhin <Susuk> syarikim mutlaqah Wa walidin kazal walad wal asliqah Itu sebeg dia uh, Beluntuk munazahan awsafuhu saniyah An diddin uh, aw Ya yeah, sahabalah tu maka kita nak wujadi reneng tu dia panggil baca dengan harakat naqal andiddin au ha, asalnya kita pindahkan baris hamzah au tu bawa pergi kemari kepada nun tanwin andiddin au ah ha, patu bunyi bila kita paham bila kita pindah baris hamzah pergi kepada nun tanwin bunyi andin andiddi Ah ha, tu buai hamzah pada baca an-diddinau ha, ah biar peng bacana kada like, ada harakatun nakli buka hamzah wasal au tu hamzah qat'in ha, tapi uh, kita pindah baris tu hmm tu kada baca qad aflah man tazakka baca dengan qad aflah man nah ha, tu qiraah baca qad afla ha, Qad af bari hamzah wa diletak di dad gugur hamzah qad lahaman dia panggil baca dengan harakatin hmm. nabal <coughs> aa uh, andiddinau ah uh, baca dia andiddinau syab An did nushbihin syarik mutlaka, wa walid kzaal walad, wa as -wal wa wa wala'd, wa al asdika. Matidatu akan wazailah, wa walid kzaal wala'd, wa al asdika. Abai kalau kita berkata amusanah eh, kita kata an didin. Syarah Tafsir Aymubaddin. Ha, tawiddid dengan makna ta ha, ta mana mudallahu taala ha, Ini ta'alluq mana ni ah iraq nahwu dulu wal jaru an ja majru itu muta'alliqun bi qawlihi bertaluq Ia besangkut Ia makna dia tu an dari sangkut mana Takut dengan katanya bilqaulihi munazzahan ah ha, takut situ. Hal keadaannya Allah Taala munazzahan muzannazzahan yang suci maha suci ia maha suci dari apa? Munazzahan an ziddin maha suci daripada ziddin. Did dengan mana? Ayyumudillahu ha, maha suci daripada yang melawan. Ha, maha suci daripada ha, yang melawani. Ah ha, baginya agaknya akan Allah. Tu dia takwil ayat tafsir ziddin tafsir dengan mudah mudaddin tu isyarat kata zidd di sini maknonyo lugawi. Ah ha, bukan zidd istilahi dah. Ah ha, di makna logat sebab dia tafsir begitu tu. Tidak kekang di atas dah. Maha Suci Allah Maha Suci daripada dzid ha, daripada yang lawan baginya bagi Allah ha, Maha Suci Allah ha, kemudian wa wadzid dan bermula dua dzid huma kedua-duanya yani istilahan pada istilah bila kata dua dik pada makna istilahnya gapo. Adik ha, pada larak tu makna ia berlawan Mutlaput tanafi ha, Dia panggil berlawan tu panggil dik pada larak Sahabat tu dia tafsir dik dengan makna mudaddin tu ha, Ada pun pada asal istilah Pada istilah bila sebut dik tu gapak Humal <tuh> amranil wujudiyani Dua di itu iaitu dua perkara ia bahasa -dua. yang bahasa ada kedua-duanya. dua Allazani yan bainahuma antara kedua-duanya antara al-amrainil wujudi yainil lazain kalau kita kirim nodah ya huma humakil lazain itulah dia panai ai man. Dua perkara yang bahasa ada yang antara kedua-duanya dua perkara itu Wa ya tul khilaf i habib selisih tak boleh nak berhimpun apa rayatul khilaf la yajtama'ani Antara ra'du wa tu sahbi habib khilaf ha, la yajtama'ani ah ha, salah tafsir makna rayatul khilaf tak boleh berhimpun keduanya ah ha, kata dua yang berlawanan tak boleh berhimpun keduanya Adapun dik, di ni dua Dua perkara yang bahasa ada Belawai, ha, tu panggil dua dik Kita nak misal lah mana Haa Haa Seperti kita misal sifat Sifat buta dengan Sifat pelehak Haa, sifat tuli dengan Sifat pendengar Haa tu, kalau gitu Sifat tuli, sifat yang Bahasa ada Haa, sifat pendengar Sifat ya bahasa ada. Kalau gitu dua-dua tu tu tuli dengan pendengar. Dia panggil al-amranil wujudiya. Ah, dua perkara. Kalau sifat gak dua sifat, ya bahasa ada tu kedua-dua tu. Lagi pula allazani bainahuma allazani bainahuma ghayatul qilah. Antara kedua tu sehabis habib lisih. Mana tak boleh berhipu. Ada pendengar tak ada tuli, ada tuli tak ada pendengar. Ha tu orang panggil lagu tu panggil dua bid. Ha kalau tak masuklah takrif tak panggil dua bid. Ha tu orang tanya pula nak tahu kata kita titik setara ana. Kalau gitu tinggi lawa rendah boleh panggil dua bid ke tak. Ha ya-ya sudah tengok. Nah nak tahu ti tak reti. Ha, tinggi lawa dia rendah. Apa de istilah boleh panggil dua dik ke tak? Katanya ha, Kalau kita perhatian daripada saat ini Tak boleh panggil Sebab apa? Sebab saat ini tak boleh panggil dua dik tu hmm. Al-amranil wujudiyat Dua karya bahasa ada Kalau kita tinggi dengan renah Tinggi benda bahasa reti ya? Renah bahasa reti ha, Tak panggil dua dik hmm. ya. ha. Hitam Dan putih Ha, dua-dua tu dia panggil dua perkara dia bahasa ada tu. Ha, warna hitam wujudi perkara wujudi, warna putih perkara wujudi. Dua tu boleh berhipo ke tak? Putih dan hitam di satu tempat satu masa. Ha, tak boleh berhipo. Ha tu panggil dua dik tu. Ha tu panggil dua dik sebelah satu tu. Ada putih tak ada lah hitam. Ada hitam tak ada lah putih. Ha nah. Atau boleh panggil dua did tu. Nah ni makilah. Ha kalau sifat hak bahasa reti sama-sama sifat bahasa reti orang tak panggil dua did pada istilah. Kalau panggil juga pada logat. Ha tu nah ha nah. Kalau gitu tinggi lawa rendah. Tinggi did dia rendah. Ha tu tinggi did dia rendah. Did pada logat. Ha tu apa-apa penambah dalam dia ni. Apa dia? Ha, redo, di dia redoh. Ha, dia sebut di katanya. Ha, Atau di mana di pada loga? Itu hmm, dia. Tinggi di dia rendah. Atau ha, di pada loga dipanggil. Ha, nah, besar di dia kecil. Atau ha, dia panggil di pada loga. Ada pada istilah taklih panggil di. Nak panggil di tu kena Perkara aja bahasa adoh. Si pak si pak bahasa adoh apa ha, tu tak boleh berhipong dua-dua tu satu kata allazaini bainahuma gayatul filah tak boleh berhipong ada satu tak boleh ada satu lagi ha sebab itulah bila kita mengaji sifat Allah taala qudrah sifat yang bahasa ada Ya ada di zat Allah kalau dia lemah almah ha, satu sifat yang bahasa ada dik bagi qudrah ha yalah manakala ada qudrah tak boleh ada lemah ini diisi ahli sunnah ada posisi ulama Mu'tazilah digi kod lain. Hmm kita kod tengok lepas. Maka ha, inilah kita getik istilah perkata zidd wa ziddani huma ay istilaahan. Wa huma ay dan bermula dua zidd Keduanya Dua zi Arti pada istilah Ulama Bila sebut dua zi Kenakan Al-amranil Wujudiyya ni, Dua perkara Yang basa ada anak ha, keluarnya Dua perkara ya basa Iktibari Macam tinggi Bulat kepek tu ha, Tak panggil zidan Pada istilah Nak panggil zi tu Kena wujudiyya Dua perkara Yang basa ada Al-lazani Yang ha, Sifat Khilafi, muqaddam, jumlah sila al-lazan Sila sima ya, tu Yang antara keduanya tu sahabi-habi khilaf Sahabi-habi selisih Bagaimana sahabi-habi selisih? Ini jumlah tafsir ha, Tak kala sahabi-habi selisih Tak boleh berhimpun keduanya dua al-amran tadi Haa, itulah panggil dia di Haa, ada pemurak di sini? Haa, murak di sini bukan di di makna istilah di pada orang. Sabik tu syarah kita tafsir kata and didn't ai mudaddin. Tahu ngai sepae. Aa aslu mudaddit. Mananya Allah itu maha suci daripada yang melawani. Lahu baginya bagi Allah ha, nak di siap falaw ha, furidah nak-nak fardut kedi dah ni fardut kedi kalau ada di, ada yang melawan Allah fardut kata falaw furidah anna lillahi diddan fi zatihi au sifatihi ha, diddan isim anak Maka jikalau lalu di perduh kedi, perduh kedi ini basak-basak kapu kata bubuh kata. Aju tera kita bubuh tengok. A bubuh kata, walolok kata. Nah, pak balau puri Maka jikalau lalu di perduh, jika di tekdekan. Katakanlah, mana yang kita, kita tekdekan. Katakanlah anna lillahi bahwa saada bagi Allah itu dzidan. Ha, ada yang lawan bagi Allah Fizatihi pada zatnya atau sifatih atau segala sifatnya Allah. Ha, kalau ada di jawab ia ya, lawa jabar tifahung zatih atau sifatih. Nas daya Irtifak dengan mana intifak Terakat-terakat mana tak ada Hilang Nas yang mesti oleh terangkat ni Oleh ternapi Zatnya Zat Allah ha, Dah sahabat tadi Klik kepada dua di tadi ha, Al-amran wujudiyan Al-lazani bainahuma gayatul khilah ha, Kalau ada lah, ha, Bagi Allah tu Mudaddin Ada yang melawan ni Allah tak ada Hmm betul ya la <tipa> wajab tartifau zaatihi ana ha, stay wajiblah mestilah oleh terangkat terangkat mana hilang terangkat mana tidak terapi dia ha la wajab tartifa ayntifau naja ternapilah ayntifau zaatihi <tipa 'u zatihi> ha makna dia ana tidak ada zat Allah atau segala sifatnya kalau ada zik dah makna zik pada istilah itu ialah al amrun wujudiy yang yang namo ni la jazamian sebab tu ulama kata adz-didan la jazamian dua zik tak boleh berhimpun sebab tu kalau ada zik bagi Allah kalau ada satu zik bagi Allah nah ayy Allah Taala ada sebab didan la jazamian ha supaya misal sifat sat ni ha, kita kata lemah lawak dia nya apa nama kuatra di dia nya lemah bila ada lemah tak ada lah kuatra itu sifat hakekal zat ada di bagi Allah dia ada di Allah Allah tak ada nanti apa yang dudan lah ceritakan anda ha, asal tu Fardu kalau ada bagi Allah Fardu kata kalau ada bagi Allah tu dudan bijatihi pada zatnya atau sifati pada sifatnya Allah na cha yalawa jabarti fa'u ilawajabantifa'u zaatihi na cha tarna bi za allah yani tak ada anz allah ha, ada ada dik tak ada allah ha au sifatihi na cha tawajila segala sifat allah mana sifat qodrah dik dia apa lemah dia ada lemah tak ada qodrah hmm dia sifat ilmu dik dia apa jahil tak boleh ada ilmu Ah ha, sifat samak pendengar dek dianya tuli. Ha, ada tuli tak ada lah pendengar. Ha itulah fardu kalau ada dek pada sifat nah saya mesti hilang mesti tidak ada segala sifat Allah. Ha <tuh> la wajab irtifaa' irtifaa' mutlaqan maupun mutlaq bagi irtifaa'. Mesti oleh ternafi sebagai ternafi semata-mata. Ingat tak ada kait dah. Irtifa'an mutlakan ay bila qaidi halat yujudi tak ada kaedah aa in thabata diddu da aa, jika tetap di tu berpanjang jika tetap di tu berpanjang allah dan langsung وِرْتِفَعَمْ مُقَيَّدًا atas pada irtifa'an mutlaka'an ataupun ternafi yang dikaitkan kait dengan apa? مُقَيَّدًا بِحَالَةِ وَجُودِ الزِّدِّ yang dikait dengan ketika ada zik mana? ketika ada zik Allah tak boleh ada haa, bila zik tak ada Allah ada haa, ketika ada lemah haa, tak ada akudrak bila lemah tak ada akudrak ada Ah itu panggil irtifaq mukayyah. Ada ko irtifaq mutlaq bila dik tu ada berpanjangnya Allah tak ada. Tak boleh ada selama lama Hmm, hmm. <tuh> dia. Ah sebab tu kita kena reti kaedah ulama kata ad-didan la yajtami'an. Ah dua dik itu haa, tak boleh berhimpun berduanya. Ah sebab makna dua sebab makna dhi tu apa? al amranil wujudiyan allazani bainahuma wayatu liqila sekali gus mainapok begini wa didani ha, kalau ada wah tu tu jadi kita bawa kod ni wa didani muhtada la yajattamian blakeno qabah ada pau wa tu yang panggil jamalah muqtaribah ha tu sekali litah mai belah tu ada pohasa nih, dia tak ada uang What didda Huma selalu dah. Maknanya huma tu kita kira berupa siling. Al-amran tu khabar. Ada pohuma, ada amran tu khabar huma Jumlah khabar didda. Ma'rifillah jadi ya, kami ano kira bawa tetap sebagai wajatul khalaf. Nah, ha. patut haba nak pot sekali lagi nih. Ya. What didda nih? dan bermula wadid dia. apa dua di wa huma akal ha, mayu was buti dia panggil jumalah muxtaridah slait setelah muktada wa didda muktada khobanya la yadami'a dot depan sebab adid dan la yadami'a ha tu itu ha, mari mari litah sekali ha nah uh, ee kalau ada ibarat macam tu itu zahilah Hmm, cuba merajaah tengok dalam imbarat-imbarat lain ha, apa tu kalau begitu Kita boleh buat kata Az-Zahid hmm. ataupun la'allahu barangkalinya Wa-ad-diddani wa-humaila ha, Jadi apa jumlah Mu'taribah antara Mu'tadah ad-diddan dan khabar Iaitu lajitami'ah ha, Itu Zahid ha, Pendek kata Iza sahal makna sahal ekrak Ingat gitu sudah ha, Dia makna sah dia ekrak Masah semata Kalau kot ni pun sah makna Ekrak sah Ah tu ya, ya lazim bila apabila sah makna i'rab dia sah Haa, lazim sebelah tak mesti i'rab sah tu makna sah tak ada i'rab boleh tapi makna tak sah dah hmm. <coughs> Baik uh, Fa law anna lillahi diddan fi zaatihi aw sifatati sifatillah law jabarta fa zaatihi aw Irtifa sebagai irtifaa' mutlaqan ay bila qaydin kata irtifaa' mutlaq insabata ziddu daiman aw irtifaa'an muqayyadan ana ta'waji hilang za atau sifat Allah sebagai hilang sebagai tenapi yang dikait kait dengan apa Bihalati halati wujudi zidd dengan kelakuan dengan ketika ada ketika ada zidd tak ada lah Ha, seperti ketika ada lemah Tak ada lah kudrak Ketika ada nyanyuk karaha Tak ada lah iradak ha, tu kait gitu Tak kira lah Nah ayat kata Ada Di adadzik Paka tenapilah Allah Ada ha, adadzik bagi Allah pada zat Tenapilah zat Allah Ada adadzik bagi sifat Allah Tenapilah sifat Allah Tak kira adadzik itu berpanjengi Atau adadzik itu ha, Tidak berpanjengi Haa irtifaan muqayyadan bi halati wujudi ziddi illam yatbut daiman ha, kata kata irtifaa muqayyad jika tidak sabit ia ia zidd tak sabit ia daiman tidak tetap ia hal keadaan berpanjangan ha bayar deh sebab apa unduh <tune> klik pada kata lawa jar yang jawab bagi fardu kalau ada bagi Allah SWT kalau ada bagi Allah tu yang lawat na jayya ternafi za atau sifat Allah. Sebab apa boleh ternapi? Li annahu. Ha tu elak bagi lawa jabar tifaq. Li annahu kerana bahwasanya dia panggil bermirusian. Madat thabata ahaduddain manakala sabit oleh salah satu daripada dua perkara yang berlawanan. Apabila sabit sa so, nasta ya irtafa al akhiru. Ha tu sabata irtafa apabila irtafa amana intafa. Ha apabila sabit oleh salah satu daripada dua karya yang berlawan ni nasta ya irtafa a. yani intaf al akhiru. Na dicernaapi oleh yang satu lagi. Ha oleh azidul akhiru. Ha tu kata bila ah ha, dengan lemah tu dua yang dua, dua yang berlawan ni bila ada kudrat tu apabila sabit salah satu naja tenapi satu lagi bila ada kudrat tenapilah lemah bila ada lemah tenapilah kudrat ah ada ha, dia ha kalau gitu tuhan dan zik ha, Mana kalau ada zik bagi tuhan tenapilah tuhan ha, ada tuhan Allah tenapilah zik ha tu dia lah tu klik ni kira-kira mari Klik kepada Allah Mestib so. ha, sah Sarut situ juga Klik wahdani Nah Wal fardu baik Itu kata saat ni Kalau Allah ada bagi Allah Zik jawab dia Wajib hilang Wajib tenafizah Allah Faham kita dah kira andai awal lagi Wal fardu ha, Fardu masalah ha, Fardu sini hak mesti ha, Fardu sini hak mesti ni, Hak tetap ni Bukan mukafardu hak terkedil tak perdu terkedil bubuh kata sak ni dak wal fardu Ay fardu masalah perkara masalah kita hak dah tetaknya annahu bahwasanya Allah tu wajib wujudi aa masalah kitanya Allah itu yang wajib ada wujud yang zatil padah tu lagi qadimun Haa, lagi pula yang qadim bias dia sedia. Wakaza seperti itu juga Wakaza aikama annahu taala wajibul wujub lagi kodem seperti juga sifat tuh apa, apa apa apa Wakaza sifat tuh aib annah wajibatul wujub lagi kadmatun. Itu sudah lah Wakaza sifat tu aib annah kadmatun. Segala sifat Allah semua tu kadm. Segala sifat Allah Semua tu kadima Mana kalau hak, hak tetapnya Allah tu yang wajib ada Allah tu yang sedia Sifat-sifat dia yang sedia Mana boleh nak katanya ter, Apa terangkan Allah Mana boleh nak kata tenapi Allah Hak kata tenapi ni Kalau sekira ada bagi Allah tu nah Sekira kalau ada bagi Allah tu dik Naja tidak ada Zat Allah dia sifat Allah mana boleh jadi Hak masalah kita Nyatuh hati Ialah Yang wajib ada Yang sedia Begitu juga Segala sifatnya Yang sedia Haa Nah Kera itu Haza khalfun Ini ni apa yang kata Mustahak di belaka. belakang Aa, Tengok dobit baca dulu Bifat hilkha Khalfun Makna apa di sini Haza khalfun A'i yustahaqqu ayyurma khalfadh zahri ah tu dia surah dia ni ini ni ah mana hak kata fardu kata Haa, kalau ada bagi Allah zik dia ni dia panggil khalfun apa khalfun mustahak bawa dicampok ditahuk belakang ditahuk di sebelah belakang ayyurma bawa dicampok Akhirnya khalfadh zahri di sebelah belakang ah ni ayat tak leh sikit nah Haa ah, Nah Haa letak, letak balik belakang Haa ah, Kita berkejap kita juga Hak terima tu Panggil dikedepankan Haa ah, Kalau kata dikedepankan tu Mana terima tu Haa ah, Hak ni dikedepankan Haa ah, Haa Hak terima tu Hak tu Hak tu dikebelakang Haa ah, Dibelakangkan Haa ah, Hak tu mana kata Kinayah daripada tak terima tu Haa ah, Tu dia arah kata Khalfun Haza khalfun Mana ini Mustahak di tahu belakang Haa ah mana ngata nak. Jadi itu kata ada bagi Allah, zik itu bawa pada wajib terangkat wajib تنافي Allah itu tahu belakair. Mana tak boleh terima. Itu satu baca. Au bi dhommiha atau baca dengan bermohnya domoh. Hadza khulput. Ah khulput mana nak? Ai. Kazibun wa batilun. Ah ha. ini bohong itu batil tak boleh terima. Jama taqaddama. Ah. Ha. Nah. Asaba nah, tu musannah kita kata munazzahan aw saquhu hal keadaannya Allah dan segala sifat-sifat Allah semua tu maha suci an ziddin ha, tu dia maha suci dari zik nah ha, tu dia Ah sambung mata pula aw sibhin a katum suci daripada sibh Au di sini Kata Sarah kita hurai dulu Dia kata Qauluhu au shibihin Tapi baca dalam Dalam si'an eh, Apa dia Nak beri-i-i Kita eh, baca dengan nakah Apa-apa ni lah Au An diddinau Shibihin syari Nah, ha, Bila kita hapa Baca lah tu an diddin au sibehin jadi rengget pada perkataan an diddin au ha jadi ia berat sikit terbaca tu an diddin au ha tu berat bila bila rengget an diddin au ah dengar-dengar ma'tufun ala diddin ah ha, sibehin ni atas pada diddin dengan haratah au kalau gitu Aw-aw ni menunjuk atah uh, aja pangen mauzu'un li ahditsyai'an ataw wa atawo ni mana-mana so oh katanya wa aw bi ma'nal wawi hmm, ibarat dengan atawo maknanya dan makna dan ha tu dia makna dan dan nah maha suci Allah daripada di dan sibih ha gitu bukan atawo mana-mana so Kita dah Mugi kata Allah Maha Suci daripada zik mana-mana se atau sibih. Ah ha, kalau bagi pun dua tak apa. Ah ha, bukan sebab au ni ihtimam awli ibah. Hmm ihtimam auli apa dia? Ah ha, auli takyik banyak ke makna tu. Murak sini makna wah. Maha suci Allah daripada zik, Maha suci Allah daripada sibih. Ah ha. Si dengan ini yang mana wah? Dengan makna yang serupa? Ah ha, tengok dia lagi. Wa inna abbaranazimu bi au. Wagan, no boleh ibarat dengan au. Sedangkan au dengan mana wagan? Tak kata. Andideng wa. Ah ha, selalu, selalu kan? Ida kata au. Ah ha, gini. Dan sungguhnya telah mengibarat oleh nazim. Musonnya kita lah. Syekh Ibrahim Al Qani, rahimahullah taala. Dia ibarat bi au tak kata dengan wa tu li daruratin nazmi nazmi jatuh titik kerana baruh tutup gekepik sikit apa ni, sangat hajat nazal tu kena kata au nah ha, jadi kalau nak kata wa tak boleh nak nak ukur dengan lagu dia tak boleh ha, mustafilun mustafilun mustafilun andiddin wa ha ha, ha andiddin wa sibai ha tak ada nak kata Ah ha, cuba kata ingat, dapat. Ha, cuba dengan ah tak apa andiddin au sibeh insari pemutlaka ah cuba kenang lagu mustafinun mustafinun mustafinun andiddinau sibeh insari pemutlaka ah cuba kita kata wa andiddin wa ha, lego ah tu dia kerana darurah lagu saat ni tu nak kenang lagu maka ah ha, jadi uang ibarat dengan au oh. Pastu betul syarikin itu ada ratah pulak situ Tapi nak kata nak sebuah ratah pun darurah juga Kalau kata wasyarikin punah lagu pulak Lalu tu buah ratah Pakai kata syibihin syari Tak kata syibihin wasyarikin tak Itu nah, jauh sekali lah cara lagu dia hmm. <tuh> uh, Baik Wasyibuhu wasyabihu Bimaknan jadi musaniyah kita ibarat sibhin. Kalau ibarat dengan syabihin satu makna ja. Wasibhu wasyabihu bi ma'nan, ai bi nah, dengan makna dia satu ja kata sibih. Ha, kata syabih satu makna ja dua tu. Bandingnya supaya pun ni kalhibbi walhabibi. Itu nah, ha, hibbi habibi itu satu makna. Kalau khubbi tu lain. Uh, kalau hubbi, hubbi itu makna kasih. Masdar daripada habba ya hibbu atau Itu, itu masdar makna kasih. Ini dah hubbi, hubbi, habib. Uh, hab dengan makna kekasih. Uh, Nak no, ayak Lapa tu lapar tu. Lapar wazih, habib. Itu pernyata sib syabih. Satu makna. Apa maknanya? Wazalikal makna dan bermula demuk. itu makna. Makna ay makna li syibihi wa syabih. Ada kata satu makna saat ni kan Wazalikal ma'na ha, ay ma'na syibih wa syabih tu apa Iyalah maknanya huwal musawi fi aghla bilujuhi Haa tu nak panggil syibih Syabih tu yang menyerupai yang sama pada kebanyakan wajah Aghla bilujuh Bila serupa pada kebanyakan boleh kata syabih Syibih, syibih. Haa boleh kata syibih Haa, tu dia Itu asah hatarah Kalau itu kita nak kata haa, Masa nak kata Zaidun syabih Syabih umar haa, Zaid tu syabih bagi umar Kita kena tengok syabih pada apa Pada tengok perjalanannya Pada suaranya haa, Pada rupanya Banyak ke gitu. Boleh kata syabih Itu asah asa. Itu asah atas syabih je balas tu Lepas tu ada perkataan lagi wan nazir. Panggil nazir pula dah. Ah ha, syabih nazir. Kita panggil sebanding. Ah ha, nazir tu huwal musawi walau fi ba'dil wujud Ah ha, tu dia. Nazir tu orang sebanding dia panggil. Mana orang yang sama walaupun pada setengah-setengah, setengah-setengah wajah. Supo skaru bagi eh. dah nah. sana. Ha, ah supo lembu. Ah ha, anna eh? tu anna kaki pak ja tanduk tak dak ha, sudah supa tu mana sikit ja ya? bodoh ah ha, tu, tu sikit ha, Nak kata nazir hmm dah leh kata sehabis ah sebab dia sikit supa sikit ha, ha tu dia zaiz tu nazir bagi dia pakai ahli tanzid je ha tu dah pakai ahli tasbih ha, dia nak halus cerita pula tu nah Haa... Zaidun kalbagar Hmm... Zaid Perlembu Haa kah apa weh? Kerana kia kah litan zid Kerana baninya ada sikit tak apa dah Boleh banilah Hmm... Itu dia Mananya Zaid Zaidun kalbagar Kah apa? Kah litan zid Sebab apa? Sebab Zaid tu suka dengan lembu sahaja Sikit bodoh sikit ya ha, tu dia Ah, ha, Kalau terbanyak kaya Haa... Eh ko tengok Zaid nak supa dengan dengan Khalid. Haa, Zaidun apa -apa. Ha Zaidun ka Khalid. Supo ada banyak cara tersupa dia tu. Ai sorang nak supa. Ha dia. Supo mana nak supa tinggi rendah. Ha dia banyak cara juga tu. Ha tu la ka li tasbih. tu as sa kaedah kita. So lagi wal matil hamisar panggil misal pula. Wal matil ha deh syabih nazir matil. Hmm, pakana halih kata lain pula? Tasbih, tanzih Tanfil matil. Ha, itu serupa. Matil manana? Huwa hmm. al-musawi fi jami'il wujuh. Nak panggil misal tu, nak panggil matil tu, iaitu yang serupa pada semua wajah. Yang serupa pada semua wajah. Hmm, tu dia. Rupa pada semua wajah Habis tu di sana dia panggil Idram mutamah silain Haa Lepas itu dia ada beza dari istilah pula Kalau kira asal betul-betul juga Mutamah silain pada semua wajah Ah, ha, tu dia Haa <coughs> ha, ha, ha, ha, Wa manna kata'ala Haa Wa manna kata Ah, Dia ha, kata tak Mi nu, nu hati Temu dengan nu Haa Nu hati temu dengan nu Haa Yalah Dia panggil Dua tu dua ni apa namanya dia panggil masil mungga nung nun mengheraknya di situ nun juga makrak di situ sifat apa serupa ha, ha tu asar ha tapi dalam istilah sana dia guna adalah tu istilah dia tu ha masil tu ialah al musawi fi jami'il wujuh hmm, pada semua wajah serupa pada semua wajah ha tu panggil masil laqihapa ha, tu kiamurah lah pula itu asar tu asar ka dah Kamaliyah murak di sini. Lakinil muradu bisyibhihuna. Tetapi yang dikehandaki. Dengan sibih di sini. Aipi kalamil musanih. Ataupun fi qawlil musanih. Tetapi murak dengan sibih dalam musanih. Dalam kata musanih kita kata. A'u syibih ini. Tidak. Tidak makna saat ini. Tidaklah. Ah, tu dia. Semata-mata musyabih. Semata-mata musyabihi Semata-mata ia serupa Tak kira lah sewajah dua wajah Habis berapa wajah tak ada kira tak kala, tak kala murak dengan syibih ni mutlakul musyabihi Faya smalu kullan Maka melengkapi ia syibih akan tiak tiap-tiap ha, huma daripada kedua Apa kedua? Mal nazir dan masyid Masyid ha, Nak raya kan Nariyat kata tidak ada bagi Allah tu Yang serupa tak kira mana-mana wajah Haa Klik ke mukhalafah deh. Bila dah tak itu asal makna Nak kata dengan sabih tu Serupa pada kebanyakan Bila kata dengan nazir tu Serupa pada setengah-setengah Haa Wala satu wajah pun Haa Bila kata dengan mathil tu Haa Misil Haa Misil Mathil Ah ha, sibhun sabih ana ha, itu ya panggil serupa pada semua wajah kalau kita hok musannah kata an diddina sibhinan atisupo pada semua wajah hok lah, tak ada yang dak apa kata sibih ya kan, nak kata mislin ah ha, apo dia ni hagan nak kata nazir kerana nazir itu serupa setengah-setengah wajah ya ah ha, gini dia termurak dengan sibih di sini Mutlakul musyabih Ah ha, semata-mata serupa. Mana kata Allah Maha Suci daripada zith yang lawan dan Maha Suci daripada yang serupa. Ini tidak ada yang serupa bagi Allah. Itu maksud. Hmm. Ah ha, apabila engkau ketahui begitu fa apa tafsir ini? Ini idza 'alim tatqriran mazkur apabila engkau tahu akan huraian tersebut tadi, balaisalahu ta'ala maka tidak adalah baginya ta'ala tidak ada musyabihun bi zatihi tidak ada yang serupa pada zatnya Allah wa sifatih dan tidak ada yang serupa pada segala sifat Allah dan wa af'alihi dan tidak ada yang serupa pada segala perbuatan Allah sebab apa laisa lahu musyabih ila mukhalafatihi kerana mesti bersalahannya Allah taala bersalah lil -mumkinaati. Itu tuma fu'u la dia akan segala perkara mungkin ha sini barak mumkinah tapi ibaratnya awadeh ah ha, kerana mesti bersalah Allah taala bagi sekalian mumkinah ah bersalah tu zatan pada za dia panggil masuk bina al khafis zatan pada za Wasifatin Itu ha, nasak yang keserah. Kita maklumlah isteri yang pernah menemani Jangan mau makna Zatan ha, Pada zat Wasifatin Dan pada segala sifat Wa af'ala Itu nasihatnya patah klik Dan segala perbuatan Mungkin jangan buat taksi ha, Habis Akhlik ha, pada pergiannya kita Allah itu bersalahannya Bagi sekalian makhluk Sekalian mungkin Sekalian yang baru. Apa yang ada khaya di otak Apa yang ada terlita-lita Terperasaan-perasaan di otak Semua Allah Maha Suci Allah tidak serupanya ha, Bila begitu Nafih habis Yang mana ada khaya di otak Bila sebut Allah besar Dia tergambar besar zat Maha suci Kerana itu makhluk Bila sebut Allah Maha Tinggi Dia tergambar tinggi makna jihad Allah Maha Suci karena itu makhluk Itu ha, sifat bagi baru, Dia panggil Manakala sebut Aa, Kita ni akan kembali kepada Allah Kita ni Kullu syai'in halikun illa wajha Lahul hukmu wa ilaihi turja'un Kemudian ke, dan kepada Allah lah dikembalikan kamu Kita semua dikembalikan kepada Allah Eh, yang mari kata kepada-kepada ni Menuju kepada tempat Itu hal tempat Tidak, Allah laysa kami selesai Ha, nak tersepak mana dia terperasa di otak semua itu makhluk ma wujida fi zihni fahuwa makhlukun apa bari dia nampak perasaan dalam otak semua itu makhluk gambar Allah Taala jadi jadilah otak kita bayang eee... bayangan sahabat dia panggil amrun i'tibariyun ikhtira'iyun maujudun fi zihni apa dia indali i'tibar ketika kita dia mengitu dia mengira dengan dia otak nampaklah ramah otak tengok kata kecil hal bubah nampak lembu gambar ramah kita Okay, cak kecek gajah. Ha nampak rupa kajah hari tu. Tu tak puak ibu da, tak ibu tak ada kita gambar mari boleh. Ah oh, tu dia. Nah. Ha, kita nak gambar apa gapo? Kadang-kadang benda tu benda tak pun ada. Ha benda ada kita gambar mai boleh. Kadang-kadang kita khoya mari tak pernah tengok tu dak khoya mari. Nah, tengok. Apa kita kata, nak? Ha kadang-kadang kita duk khoya mari dia je di otak kita. Bila sebut kata apa dia akhirat sebut syurga nak aku aduk khoya mari napa gambar walha tak ada kena dengan kita nak nampak tu anak ayat tu itu amrun i'tibariyun ikhtira'i yang ada ketika kita i'tibar Itu aku panggil apa makhluk apa makhluk rupa Allah taala Berjadi dalam otak kita Pakai kata dok gamah Allah berjehak dok gamah Allah bertepak semua tu makhluk Allah tak serupa dengan segala makhluk Nanti sampai itu sudah hah seni Ah itu dia. Habis. Nah, klik kepada kalam musannah qawluhu syariqin.